Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într adevărul Tău, auzi-mă într dreptatea Ta și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu, că a prigonit vrăjmașului sufletul meu, zmerit la pământ viața mea, așezat mă într cele întunecate ca pe morții cei din veac, și s-a mâhnit întru mine Duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea, adus-mi am aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor tale am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ fără de apă, ție. De grab, auzi-mă, Doamne, slăbita, Duhul meu, să nu întorci fața ta de la mine, ca să nu mă în celor ce se pogoară în groapă. Auzită, fă dimineața dimineanța, ta, că spre tine am nădăjduit, arată-mi, Doamne, calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la și mei, Doamne, la tine am scăpat. Învață-mă să fac voia Ta că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via. În- dreptatea Ta scoate vei din necaz sufletul meu și într mila Ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că Eu sunt robul Tău.